пригнітили душу Василинки. Ніколи вона не змогла ні забути їх, ні простити. Дитинство ні в кому з нас не вмирає. Діти всі потребують любові, ласки, а хворій дитині, слабкій, їх треба у сто разів більше, аби вижити і навчитись бути щасливими у цьому незатишному світі. Тимто ті безнастанні уроки матері зробились від доньки ущербним, безрадісним. Усе життя вона жила з почуттям зачаєного сирідства і провини. Згодом іще почує, мати для тебе молодістю пожертвувала. Невже? То візьми мою. Може, вона, веселина в одному винна, що неждана, небажана, невчасно з'явилася на світ. Маріся ще сама була дитиною, вродливицею з нарцистичним гонором, бо на вулицях озиралися на її красу і їй це подобалося. Їй би ще в ляльки гратися, а мусила вдавати дорослу випробовувати свою владу над своїми підданими. Голод понівичив дитинство, війна скалічила юність, а молодість вкоротила їй це невдатне, нежиттєздатне дитя, показний чоловіку-дівець, що й взявся на її голову зрадженою першим коханим владної красуні. Перший снився їй увесь вік. Чиття провини! «Так, це воно, посіяне матір'ю, яка сама, безкарна, і подоби його не знала, деформувало душу Василини. Та кому це було пояснювати? Хто б її почув? Адже мама просто не вміла слухати. Терпимість ніколи не була її чеснотою. А тато не мав коли. Взимку, у рідкісні свята, вихідні, катав її маленьку на санчатах до окружусього скверика біля золотих воріт, і вона сміялася, аж захлиналася сміхом від щастя. Сніг скрився срібними блисківками і діамантами, мов у касті, швидше, бігом. І їхній сміх зливався в один, а на поворотах санчата відривалися від землі. Оце він, увесь щасливий політ її дитинства. Торік Василинка пішла у перший клас, і щоб учні не дражнили її ваською, вчителька так само, як мама, почала звати її Ліною. А тато втішав знічену доньку. Тобі ж подобається казка про Василису Примудрою? Прекрасною, зітхала Василинка. Казка їй подобається. А що її ім'я поміняли? Ні. Сьогодні Василинці нудно. Усі цікаві книжки з професорської бібліотеки перечитані по три рази. Залишається хіба що фантазувати. Якось мама спитала, кого ти більше любиш, тата чи маму? І ще на тітю Галь... Та на течу Марусю в бурлаку поглядає. Василинка з підлоба лоба зиркнула на маму. Коли вона ображається, завжди дивиться з підлоба, Потім на тата, який розгублено посміхався. «Нікого, всіх!» Ось так буркнула, підніс Василинка, і ще більше набурмосилася. Хіба на такі дурні питання відповідають? Он Аня, мамина сестра, що й Василинці сестричкою стала, бо лише на дев'ять років одна і старша, Аж у Казахстан втекла від мами піднімати цілину, хіба вона стала б на такі питання відповідати. Як-то цілу землю підняти Василинка не уявляла, та Ані вже й медаль там дали, хоч мама ще недавно обох її хлопцювала не раз і на коліна за всякі пустощі і непослуг ставила. Аню то ще й на гречку, боляче стояти. Василинка слухняна, терпляча, стане в кутку й стоїть на колінах мовчки, сопе в стіночку та сльози злизує, поки мама про неї згадає. Раз було, мамуся пішла до сусідів, та й забула, що її покарала. Увіходить, може, через годину до кімнати. «А ти чого це в кутку стоїш?» «Ти ж мене поставила!» Ледь чутно видихає Василинка, а сльози так і котяться по щоках. Кривно, що мама про неї забула. «Скажи, що більше не будеш», – примирило каже мама. «Не буду!» «Голосніше не чую!» «Не буду!» – Василинка аж задихається від кривди. «Що не будеш?» Більше. А Аня б так ніколи не сказала, бо Аня героїня, а Василинка – ні. Аня сиротою лишилася малесенька, то її дядя Сашко Кирик у війну підібрав. І годував, і купав її. Тільки все одно у Ані воші завелися. І він ще потім не в ненадисі, в Києві двірником робив. Дуже любив у церкву ходити. Піде в лазню, помиється чистенько, чисто сорочку одягне і в церкву. А ще добра душа, любив він її ляльку – що їй з самого Берліна дядько кось привіз. Таку здорову, завбільшки з Василинку. І коси в них однакові, тільки мама Василинку заплітає інакше, в чотири коси. Так стягує зверху, аж у Василинки шкіра на голові болить. Тягнеш, морщиться і пручається Василинка щоранку перед школою, скулившись від болю на стільці. Терпи, козак, отаманом будеш, сміючись, відказує мама. І так її зачісує, щоб ані жодна волосиночка на волю не вибилася. Зате, каже, всі дівчатка вже на другому уроці розпатлані, а ти акуратна, як лялечка. Дяді Саші подобається у них грубку розпалювати. Піч у них велика, у гарних кахлях аж до стелі, то він її дровами та вугіллям розтопить, сяде на маленькому слінчику або й на самому паркеті коло грубки, візьме ту ляльку Катю на коліна, послухає, як вона плаче, і починає її заколисувати. Сидить собі і хитається тихенько. Мама довірила Василенці страшну таємницю дядька. Він колись хлопчиком голод, багато мертвих дітей бачив. Ой, ну так довго цей день тягнеться, хочу врізнути. Лише через кілька років з'являться перші телевізори, а поки що Василенка і уявити не може домашнього кіно. Тільки втіхи, що давно перечитані книжки.